Mark Altıncı fəsil İsa oradan ayrılıb, doğma yurduna gəldi. Şagirdləri də onun ardınca gəlirdilər. Şəmbə günü olanda o sinagogda təlim öyrətməyə başladı. Onu dinləyən adamların çoxu təcüblənərək dedi. Bu adamda belə şeylər hardandı? Bu necə hikmətdir ona verilib? Bu cür möcüzələr onun əlindən necə gəlir? Bu adam həmin dülgər deyilmi? Məryəm oğlu Yaqubun, Yusifin, Yahudanın və Şimonun qardaşı deyilmi? Onun bacıları burada, bizim aramızda yaşamır mı? Onların İsa'ya acığı tutdu. İsa onlara dedi: "Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum əqrəbaları arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar." O, orada heç bir möcüzə yarada bilmədi. Yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək, oraları gəzib dolaşdı. İsa 12 şagirdi yanına çağırıb, onları iki-iki göndərməyə başladı və onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi. Onlara tapşırdı ki, Yol üçün əsadan başqa heç nə, nə çörək, nə torba, nə də qurşaqlarında pul götürsünlər. Ayaqlarına səndəl geysələr də, əyinlərinə iki köynə geyinməsinlər. İsa onlara dedi, Harada bir evə girsəniz, çıxanacan orada qalın. Harada sizi qəbul etməyib, sizə qulaq asmaq istəməzlərsə, Oradan ayrılarkən onlara qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın. Onlar da yola düşdülər və vəz edərək insanları tövbəyə çağırdılar. Çoxlu cin çıxartdılar. Yağla məhz edərək çox xəstəyə şəfa verdilər. Patşah Herodda olanları eşitdi. Çünki İsa'nın adı tanınırdı. Adamlar deyirdilər. Vəftiz edən Yahya ölülər arasından dirilib, buna görə də o möcüzələr yaradır. Digərləri isə deyirdilər, Bu İlyasdır. Bəziləri də deyirdi, Keçmişdəki peyğəmbərlərdən bir nokşar peyğəmbərdir. Amma Herod bunu eşləndə dedi, Bu, boynunu burdurduğum Yahyadır, dirilib. Herod qardaşı Filipin arvadı Herodiya'ya görə, Yəhyanı tutduraraq qollarını qamdalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Hirod Hirodiyanı özünə arvad olaraq almışdı və Yəhya Hiroda demişdi. Qardaşının arvadını almaq sənə qadağandı. Hirodiyaya Yəhyaya qarşı kin saxlayıb onu öldürmək niyyətinə düşmüşdü. Amma bunu edə bilmirdi. Çünki Hirod... Yəhyanın salih və müqəddəs bir adam olduğunu bildiyinə görə ondan qorxub, onu qoruyurdu. Herod ona qulaq asanda çaşğınlığa düşdü. Buna baxmayaraq, onu həvəslə dinləyirdi. Bir gün Herodiyyanın əlinə yaxşı bir fürsət düşdü. Herod ad günündə əyanlarına, minbaşılara və Qaliliyanın nüfuzlu şəxslərinə ziyafət verdi. Ziyafət zamanı Hirodiyanın qızı içəri daxil olub, rəqs etdi. Bu, Hirodun və qonaqların xoşuna gəldi. Patşah qıza dedi. Ürəyin istəyəni məndən dilə, mən də sənə verim. Sonra möhkəm and içərək yenə dedi. Məndən hər nə istəsən, hətta patşahlığımın yarısını belə istəsən, sənə verəcəyim. Qızı isə çıxıb anasından soruşdu. Mən... Nə istəməliyəm? O cavab verdi. Vəftiz eləyən, Yəhyanın başını. Qız o saat patşahın yanına qaçdı və öz istəyini dedi. İstəyirəm ki, vəftizçi Yəhyanın başını dərhal bir sını içində mənə verəsən. Patşahı dərin kədər bürüdü, amma işdiyi andlara və qonaqlara görə qızın sözünü yerə salmaq istəmədi. Patşah dərhal bir cəllad göndərib, Yəhyanın başını gətirməyi əmr etdi. Cəllad gedib zindanda Yəhyanın boynunu vurdu və onun başını bir sinidə gətirib qıza verdi. Qız da onu anasına verdi. Yəhyanın şagirdləri isə bunu eşdəndə, gəlib onun cəsədini götürdülər və qəbrə qoydular. Həvarilər İsa'nın yanına yığıldılar və gördüyiləri işlər, Öyrətdikləri təlim haqqında ona nəql etdilər. İsa onlara dedi, Gəlin kimsəsiz yerdə bir az din Çünki gəlib gedən çox olduğundan yemək yeməyə belə vaxt tapmırdılar. Onlar da ayrılıb qayğa minərək, tək başına kimsəsiz bir yerə getdilər. Gədərkən cəmaat onları gördü və çoxu tanıdı. Bütün şəhərlərdən axşıb piyadı getdilər. Onlardan qabaq oraya çatdılar. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü və onlara rəhmi gəldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bənsəyirdilər. İsa onlara çox şeylər haqqında təlim öyrətməyə başladı. Vax keçirdi. Şagirdlər gəlib İsa-ya dedilər. Bura çöllü idi, artıq gecdi. Cəmaati burax, qoy gedib ətrafdakı kənd və obalardan özlərinə bir şey alıb yesin. Amma İsa onlara cavab verdi. Onlara yeməyi siz verin. Şagirdlər İsa'ya ya dedilər, Bəlkə gedib iki yüz dinarlıq çörək alın və onlara verək giyesinlər. Amma İsa onlara dedi, Gedin, baxın, neçə çörəyiniz var? Onlar da baxıb dedilər, Beş çörəyimiz və iki balığımız var. İsa onlara əmr etdi ki, Camaatı dəstə-dəstə göy otların üstündə oturursunlar. Camaat yüz yüzyız. Əlli-əlli dəstə şəklində oturdu. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb, göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaata paylasınlar. İki balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar 12 zəmbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı 5000 nəfər idi. Bundan dərhal sonra İsa cemaətə evlərinə göndərərkən şagirdlərini də qayığa minib özündən əvvəl o biri sahilə Bethsayda'ya keçmələrini məcbur etdi. İsa cemaət yola salandan sonra dua etmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq gölün ortasında idi. Amma İsa quruda tək dayanmışdı. O gördü ki Şagirdləri güclü abar çəkirdi, çünki külək onlara qarşı əsirdi. Gecənin dördüncü növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi və onları keçmək istədi. Şagirdlər isə İsa'nın gölün üstü ilə yerdiyini görəndə onu bir kabus bilib qışqırdılar, çünki hamı onu görüb lərcəyə düşmüşdü. Lakin bu anda İsa olara müraciət edib dedi, Cəsarətli olun, mənəm, qorxmayın. Sonra o qayğam inib, olara qoşuldu. Küləy də sakitləşdi. Hamı tamamilə mat qaldı. Çünki inatkar ürəylə olduqlarına görə, çörə bağlı işi hələ də başa düşməmişdilər. İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar. Və qayıqı bağladılar. Onlar qayıqdan düşən kimi, cemaat İsanı tanıdı və qaçıb ətraf yerləri gəzib dolaşdılar. İsanın harda olduğunu eşdəndə xəstələri yataqlar üstündə oraya gətirməyə başladılar. İsanın getdiyi hər yerdə, kəndlərdə, şəhərlərdə, obalarda xəstələri gətirib meydanlara qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsanın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar, ona toxunanların hamısı sağalırdı.